It's a gift, for a gift dream of possessing a ground must be to be the chosen one. Du lytter til her podcast på Aarhus Studenterradio. Mitt navn er Nana Billkohnelsen og med mig har jeg Amelie Dahl Oppenhansen. Ja. Yeah. Åh, <laughs> oh, der er altså så godt at komme sammen med der. Det er det. Det er dejligt. Nu er vi jo så nået til episode 8 i kapitel 2 del 1. <laughs> Kapitel 8 i bog 2. Ja, ja, lige præcis. Men teknisk set er det jo også episode 8 i sæson 2. Ja, det er korrekt. <laughs> ja. Når man ikke lige tæller alle de der andre sjove episoder med, vi havde om. Så er det rigtig nok. Ja. Det, det er her kapitel, ja. det hedder Dødsdagsvesten. Det gør det. <laughs> det gør det. Vil du give et lille resumé? Ja. Altså jeg synes, før vi lige går rigtig gang, så synes jeg, det er ret interessant, at det her kapitel er overhovedet ikke med i filmen. Mm -hmm. Der er ikke det, der sker i det her kapitel, som vi ser på film. Så hvis man nu er en af de lyttere, der kun har set filmene, det ved jeg, der er nogen af vores lyttere, der, der har gjort, så vil det her kapitel være i en helt ny verden. <laughs> det rigtigt. Kommer det det her med fælsig en gang med? Nej, det gør det ikke. Det siger de måske bare lidt senere, altså sådan en bisætning, at han er en fuser. Ja, ja okay. Ja. ja, men jeg giver lige et resumé, så man kan være med på, hvad vi snakker om. Mm -hmm. <laughs> Kapitel der er som i flere scener. Først så møder Harry øh, ho næsten hovedløse Nick. Han er lige været ude at træne Quidditch og på vej tilbage til sovestaden, hvor han så møder øh, næsten hovedløse Nick, som er rigtig rigtig ked af det, fordi han har fået en afvisning fra den her forening, han gav med i sådan ja, af hovedløse jæger, hedder den. Mm. Og så Docker Fields lige pludselig op ud af det blå og han ser så at Harry har mødet hele gangen til, fordi han er mødet ind fra den her credits træning og han får en eftersøgning ned ved Fields eller skal i hvert fald ned for at finde ud af hvad hans straf liksom skal bestå i. Mm -hmm. Og han bliver så redet den ikke, som læver for Peeves til at ødelægge noget ovre Fields. Det er Filches. Filches kontor, så Harry han kan smutte. Det gør han faktisk ikke, han bliver faktisk siddende og venter på at Fields kommer tilbage, fordi han er bange for hvad der sker, hvis han nu smutter. Så. Han kan nok godt huske, at han havde Harry nede på sin kontor, ikke? Jo, altså, der er, det, der er Harry i og for sig ikke klog til at blive siddende, fordi det er ikke smart at smutte i den situation, vel? Nej. Men mens han sidder og venter på, at Filch kommer tilbage, så åbner han så et brev på Filches skrivebord, som afslører, at han er i gang med at tage sådan et begynderkursus i magi. Kviktrik-kursus. Og... Så sker der så efterfølgende det, at Harry kommer op til Nick igen, som inviterer ham til sin dødsdagsfest. Og det er jo så også det kapitlet er opkaldt efter. Og det siger han ja til, og ham og ham, Iona og Ron tager sig ned til den her fest på Al-Henillens aften. Og øhm, ja, oplever ligesom de her spøgelser, og kommer ligesom ind i den her spøgelseskultur, som de ikke rigtig har prøvet før. Og på vejen tilbage til sovesalen, så opdager de så det her blodige skrift på væggen. Ja. Så det er jo en langt resume den her gang, men det fordi, man kan ikke huske det på samme måde, som man kan med de andre ting, fordi det... Man, man har ikke set det på film. Nej. Det er rigtigt, og det er jo mega interessant, alle de ting, der sker, fordi jeg synes virkelig, det her kapitel, det var meget sådan indsigt i hverdagen på Hogwarts. Ja. Især i starten, der får vi det her med, at de leger rundt op på Gryffindor's sovesal, eller ikke på sovesal, men i deres opholdsstue, fodrer den her salamander med noget fyrværkeri og sådan nogle ting. Og, og sådan synes jeg egentlig, det er gennem hele kapitlet man får sådan en masse små ekstra detaljer omkring, hvordan tingene fungerer mm. i den her verden. Så hvis man virkelig nyder de der sådan, detaljer, som Rowling hun er så god til, så er der virkelig meget af det i det kapitel. Det er rigtigt. Det får man ikke, når plottet bliver mere dramatisk, fordi så er det ligesom ikke det, der er fokus. Vel? Mm. Så man kan måske godt tillade sig at sige, at det her kapitel i høj grad er fæller. Altså det er sådan et fyldekapitel, fordi der er ikke så meget plot. Der er selvfølgelig det her med at til sidst. Men det giver også noget andet, kan man mm. sige. Og det er jo noget det, vi vil dykke lidt ned i den her gang. Ja, jeg synes, det er et ret interessant kapitel set i forhold til vores segment, der Den Magiske Verden. Mm -hmm. For der kunne jeg næsten ikke vælge. Jeg synes, der var så mange ting, man kunne tage fat i, fordi vi får så mange ting at vide i det her kapitel. Mm, der er sindssygt meget. Man kunne være blevet ved, jeg kunne være siddet i flere timer. Ja. Hvis man skulle analysere det hele, ikke? hvis jo. du skulle have valgt alle dele ud, så kunne vi sikkert sagtens sidde og snakke i timer. Mm. Det vil ikke overraske mig. <laughs> Men vi har valgt ikke at snakke i timer, ja. fordi der er også en grænse. Ikke? Vi valgte det mest spændende ud, ikke? Jo, det Men, synes jeg. Men ja, skal vi gå vid Jeg foreslår, at du starter. Ja, men det kan mm. jeg godt. Altså, det ligner jo ikke mig, men jeg har faktisk valgt fire karakterer ud den her gang. <laughs> det er vildt. <laughs> det plejer at være dig, der har flest med, ikke? Jo, det gør det. Ja. Nej, men jeg har jo valgt de her fire karakterer ud i dag, fordi jeg synes, de er ret vigtige alle fire. Jeg har både Harry, Hermione og Filch og Nick. Næsten mm. hovedløs Nick. Harry og Hermione har ikke så meget til, men jeg synes lige, det er hvernevende. Ja. Så jeg ved ikke, skal vi starte med dem? Jeg synes, vi starter med dem. Ja, Først og fremmest skal jeg gøre noget, jeg aldrig plejer. Jeg vil gerne lige rose Harry lidt i det her kapitel. Huh? Ja, og jeg ved godt, jeg plejer at være hård ham, men det er fordi, jeg synes faktisk, at han håndterer hele den her samtale, men ikke rigtig fint, og det vil mm. jeg gerne rose ham for. Fordi han står i en meget, meget svær situation, fordi Nick han bliver afvist fra den her forening, som han gerne vil med i. Og Harry kan godt se, at okay, det bliver en Kid, af, og han kan ikke rigtig finde ud af sådan... Han, hvad skal jeg lige sige for mm -hmm. det, som vi alle sammen kender det der med at man står i en situation med nogen der keder noget og hvad kan man lige hvad siger man lige som man er det rigtige og som ikke bare gør det værd. Det er klart man kan også sige en af de ting der gør det endnu sværere har måske har lidt svært ved at relatere til Nick, fordi mm. han er lidt noget andet eftersom han er til spølse, ikke? Lige præcis. De, de er jo ikke engang den samme slags væsener længere, så har man også lidt nogle andre ting, man måske går lidt ked af det over. Han kan nok ikke sætte sig ind i, hvordan det er ikke at være med i den her jægerforening, for at mm. hovedløse jæger. men det er jo ikke ens med, at der ikke er noget generelt, mm som kan overføres under over den her situation. Lige vel? præcis. Men et rigtig godt eksempel på det er jo så, da Nick inviterer ham til mm. sin dødsdagsfest, og Harry, han ikke rigtig ved, om han skal sige tillykke, eller <laughs> sige, ej, det er jeg at du er død for 500 år siden. Lige ikke? præcis. Og han står sådan lidt i et limbo, hvor han er sådan, det vil jeg gerne, tror jeg, han ender med at sige. Jeg kan ikke lige helt huske det. Jamen, det er nemlig rigtigt nok. Nick, han siger, Tja, denne allehelgens aften vil være min 500-års dødsdag, sagde jeg næsten hovedløsen ikke med højtidlig mine. Åh, sagde Harry, der ikke vidste, om han skulle kondolere eller ønskelykke. Det, det må jeg nok sige. <laughs> <laughs> det ja. synes jeg er meget fint reddet, for det er sådan det, det, helt neutralt. Det, det er det. Ja. Og man kan virkelig godt forstå, at lige den her situation, der han sådan, jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal forholde mig til dig. Fordi at han har været død jo meget, meget længere tid, end han har været menneske. Og det påvirker også, hvordan han ser verden næsten hovedløsen ikke. Mm. Mm. Og Harry, han har jo jo, han har selvfølgelig erfaring med spøgelser. Fordi han har interageret med dem på Hogwarts. Men de er bare noget andet, end han er. Lige præcis. Så, øh, men jeg synes faktisk også, at han, han gør det godt. Altså, man kan selvfølgelig godt se, at det er dilemmaer, han står med. Fordi han vil jo gerne ned til allerhelgen til aftensfesten. Men han vil jo gerne hjælpe, være der for sin ven, ikke? Mm. Sin ven. I gået i øjne. Men hos Næsten har hun højet en løsning, ikke? Og så vælger han så alligevel at holde ved sit løfte. Ud igennem det her kapitel, så de rent faktisk helst vil op til festen mm. Vi kan jo selvfølgelig snakke lidt mere på et andet tidspunkt, men jeg synes også, at personligt tror jeg også, at jeg ville være taget derned. Bare fordi, <laughs> ja, det ville du at, så meget. <laughs> som Hermione siger, hvor mange får den mulighed for at komme ned og se det. Altså det er jo sikkert virkelig gro opvækkende for en dødelig, at han rende der dernede. Men øh, det sker jo ikke ellers. Nej. Du, ser jo, du bliver jo ikke udsat for sådan noget der i resten af den magiske verden. Det er kun der, det sker. Så man ja. oplever ikke det der, hvis man ikke... Man fornemmer også, at det er noget ret specielt, at mm -hmm. der er levende med til den her fest, fordi ja. det bliver kommenteret på af at gæsterne at, mm -hmm. af de andre spøgelser. Sådan, hold op, er der levende med? Og så får Nixon lidt credit, sådan, wow, vildt nok, du vender venner med nogle dødelige. Det er det. Tænk, du kan det. Det er der godt nok også en dag Harry Potter, ikke? Jo. <laughs> Jamen, det går de faktisk ikke så meget op i, at det lige Harry. Nej, men det er måske også det der med... Altså, han havde i hvert fald håbet, Nick, at det havde give mere, mere street cred, at han havde øh, Harry Potter sin fest. Men det er måske det her med, at de har været døde så længe, at i det store hele betyder det måske ikke rigtig så meget. Det kan være, at de, de knap nok går op i, hvem Voldemort er, ikke? Mm -hmm. altså, ja. Fordi det er jo bare nogle mennesker, der også dør på et tidspunkt. Det er rigtigt nok. Og når man har tinges. været død i 500 år, så har man alligevel set meget. Ja, det er jo det. Mange eller, store troldmænd kommer og går fordi i sidste ende bor de jo inde i den her lille boble. Ja, på Hogwarts. Ja. ja, det er rigtigt. Men de følger jo nok alligevel lidt med i, hvad der foregår. Ja. Men dog vil jeg så sige, man fornemmer ikke, at ikke er så interesseret i den menneskelige verden, eller sådan den dødelige mm. verden. Det er ikke noget, der interesserer ham sådan synderligt meget. Nej, det tror jeg heller ikke, det gør. Nej. Altså, vi har jo den her situation efter Sirius dør, hvor de har deres mest sådan dybtegående samtale, de her to, Harry og Nick, ikke? Hvor han jo så snakker lidt om Harry med døden og sådan nogle ting. Og jeg tror egentlig, måske mere det det, han forholder sig til. Mm -hmm. At det er mere sådan en filosofisk tilstedeværelse, tilværelse. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det, når man er spøgelse, men, men du ved, hvad jeg mener. At det mere går med at gruble over de store emner, som man måske ikke har fået håndteret i sit levet liv. Mm. Fremfor at gå og gå op i, hvad der sker for dag til dag i det levendes verden. Fordi når man er så gammel, så er det måske bare lidt sekunder, ikke? Jo, oh, det er rigtigt. Ja. Det er meget interessant det her med spølelse, fordi det sætter mange tanker i gang omkring det, mm. det her med liv og død, og netop hvordan forholder man sig til døden, når man har været død i så mange år, kontra en, der ikke har prøvet at være død. Det er det. Og, og også altså ung i forfand, ikke? Jo. Og som også har et lidt anstrengt forhold til døden, fordi hele hans familie er død. Mm. Altså sådan, der, er, der er rigtig mange interessante sådan, temaer og dilemmaer, mm. der ligesom kører mellem de her to karakterer. Altså både Nick og Harry, nok. Det er nok. Vi sad jo her... Øhm, <coughs> det er noget, der minder mig om, om den her specifikke diskussion. Vi sad jo her og snakkede om det her sidste uge. Ikke på podcasten, men hmm. over noget vin, muligvis. Men vi sad og diskuterede... <laughs> Kvælpå, hvornår vi snakker. <laughs> vi snakkede om nogle, øhm, nogle forskningsafhandlinger, ja, som jo. var skrevet om Harry Potter. Og der var der blandt andet en af dem, der hed noget med, at ø, karaktererne i Harry Potter er ø, obsessed med døden. Ja. Og det er jo spørgsmål om det ikke også er rigtigt nok i en nødstræng. Der er jo ikke nogen os, der har læst det. Men det handler virkelig meget om død. Ja. Især for tid. Harry. Mm. Det er interessant og vigtigt at fortælle om. Ja, men det er rigtigt. Altså, døden fylder meget for mange af vores karakterer. Mm. Der er mange, der har familiemedlemmer, der er døde, og der er mange, der frygter af det. Og mm. og i det hele taget er det noget, de diskuterer meget. Eller ja, ja. måske ikke diskuterer, men det er noget, der fylder meget. Det er der, der er også nogen, som accepterer det helt fuldt ud som for eksempel min Kaddombo. Mm. Det altså det viser lidt de forskellige holdninger eller sådan, forhold man kan have til døden, ikke? Det manifesterer sig i de her forskellige karakter. Ja, men det er sagt hvor... har han jo også et specielt forhold til døden i kraft af hans søster, at det. Det er rigtigt. Og hele den der sorgproces over at hun er død og han har han har haft noget med det at gøre mm. og sådan, den der skyldfølelse han går og rundt med, som er blandet sammen. Med det noget, er ret kompliceret. Det er rigtigt, men tror du, det har noget at gøre med, om han altså, ønsker at dø sidst han? Jeg tror, grund til, at han er så afklaret med at skulle dø, handler om, at han både er meget, meget gammel, men jeg tror også, at han ønsker at møde sin søster igen. Det tror jeg også, du har ret i. Hvad så med sin familie igen? Det er måske rigtigt nok, men jeg tror ikke det. som Jeg tror, han er sådan set forholdsvis afklaret i forhold til de ting, der er sket. Fordi det er jo mange år siden. Altså nu snakker vi jo som sagt om Dumbledore, ikke? Jo. Så jeg tror, der har en lang sorg for ham. Og jeg ved godt, ja. at vi ser ham ved det her stenkar i bog 6, det jo så. Inden på den her, den her lille gråttet ved Voldemort, ja, på kruksting, ting, som så mm. er der længere. Og at han udtrykker den her sorg, men det er måske jo, fordi han er lidt i det der øjeblik. Fordi jeg tror så set, at han er forholdsvis afklaret omkring, hvad han skal og hvad hans rolle er i verden. Ja, altså på sin vis er jeg enig, men jeg kan huske, at vi diskuterede det her også, da vi havde kapitlet om drømmespejlet ja. under bog 1. Fordi at Harry spørger Dumbledore, hvad han ser i spejlet, hvor vi snakkede om, at ja. Monica, det er hans søster, han ser. Jo. Det kan jeg huske, at vi diskuterede lidt. Så det kan godt være, at ikke er noget, der fylder noget for ham hver dag, men jeg tror alligevel, at det sådan er sådan noget grundlæggende. En grundlæggende sorg eller bekymring, eller hvad man skal sige. En grundlæggende ting, han går og grublover. Det er nok rigtig nok. Jeg tror i hvert fald, som du siger, han har en et ønske om at møde hende igen. Mm et stærkt ønske, ikke? Så jo, måske vi begge to har ret. Ja. <laughs> Skal ikke bare sige det? Jo. Ja, der kom ja. vi lidt ud på et tidsspore. Ja, det må man sige. Det var ikke engang meningen, vi skulle snakke om dommeldøj i dag. <laughs> Eller så meget, jo, sådan set død. Men måske ja. ikke lige i den her kontekst. Nej, det er rigtigt. Nej. Men ja, så hvis vi lige går videre til Hamme Jone, som jeg også godt lige vil nævne. Så det igen et banebrydende øjeblik. Et meget banebrydende øjeblik, fordi nu bliver jeg nødt til at kritisere hende lidt. Og det er ellers ikke meget for. Hvis man lytter regelmest til den her podcast, så ved man, at hun er mit idol. Men idoler har også fejl. Det gør dem til rigtige mennesker, ikke? Jo, det vil jeg ikke indræde. Men når det er sagt, så er der den her situation med hulgende hulda. Mm -hmm. som de møder nede til dødsdagsfesten. Og jeg ved, du var også gerne snakke om Hulgene Hulda, så kan vi ikke gå mere ind i. Men det, der sker, det er jo, at Hermione, hun, ser Hulgene Hulda på lidt afstand, og så skynder hun sig til Harry, hvordan kom vi, drejer af, eller sådan, jeg, gider, jeg overgår ikke at snakke med hende, eller sådan et eller andet. Hun siger, jeg nægter at tale med Hulgene Hulda. Hvem, siger Harry, i det, de skyndte sig at komme af vejen. Hun hjemsøger pigetoilade på første sal, sagde Hermione. Og så bla bla bla bla bla men det der med at jeg nægter at tale med hende. Altså det er mm. sådan hvorfor. Jeg ved godt at hun er en belastning, fordi hun er så op at køre hele tiden sådan, mm -hmm. altså, hun er sådan lidt Det er lidt... meget på hendes præmisser, ikke? Jo, hulken hulle. Ja. Jo, hun er meget svært ved at se ud over sin egne behov. Hun har også haft et svært liv og altid med, og en svært død også, fordi hun heller ikke rigtig vinder med de andre spølgere, fornemmer man. Nej. <laughs> så, hun har det her. hun har det hårdt, og det vil jeg ikke underkende. Altså jeg kan godt forstå at Ham Jonas synes hun er lidt irriterende, men jeg synes faktisk bare, at det er for lavt af hermione. Det var lige præcis mm -hmm. det her, jeg kritiserede Harry for i sidste kapitel med ja. Colin Creavy, at han ikke lige kunne give 5 minutter af sin levetid på at sige hej, Colin, mm -hmm. et par gange om dagen. Og i det her tilfælde handler det om fem minutter samtale med Hulvind Hulda til en fest, hvor de alligevel ikke har nogen at snakke med. Ja. Der kunne hun godt lige have sagt hej, Hulda, og så spørge om random, har du smagt maden? Eller, ja, ja, ja, ja, ja. Det er rigtigt nok. Det er måske også lige så meget det her med hele den her situation nede i den her... Der man det salggrotte krybbe. Det ved jeg ikke helt, hvad vi kalder det. Men der, hvor de er nede, er det en grotte. Det er i hvert fald nede i kælderregionerne. Ja, ja. dernede. Der, <laughs> der er ikke rigtig noget ved den her fest, i egentlig bryder sig om. Vel? Hvor meget værre er det, de taler med hunden og hunden? Ja, det tænker jeg også. Det er jo lidt, det er ikke fordi det hele er lidt noget lort. Det er pisse koldt. Hovedløsen han er mega ked af det, fordi de her hovedløse jæger, yeah, de kommer og generer ham og overtager ligesom, øh, alt opmærksomheden til den her fest. Så det kan ikke rigtig blive værre. Så jeg tror ikke rigtig, at hul hun vil være så nedrende at snakke med. Det er måske, fordi det ikke er blevet slemt endnu på det tidspunkt. Nej, det ved jeg heller ikke. Men de nyder hvad, det ikke rigtig. Nej, uanset hvad, fryser de. Så, altså, Harry kommenterer, så snart de kommer ned at det er koldt og fugtigt og ubehageligt at være mm -hmm. Og de er bange for at gå ind i spølserne og sådan noget. Altså, sådan, ja. de er sådan lidt utilpæsse. De har den der oplevelse, som man godt kender med at komme til en fest, hvor man tænker, jeg er ikke rigtig en del af den her fest. Ja. Og det er ikke, fordi man ikke er velkommen, man passer bare ikke rigtig ind. Ja. Og det er tilfældet her. Der er en kultur, hvor man tænker, jeg aner ikke, hvad jeg skal snakke med de her mennesker om. <laughs> og man føler sig virkelig socialakad og totalt udenfor, fordi ja. man bare står over et hjørne og tænker sådan, hmm, hvad gør jeg lige, ikke? Hvordan håndterer jeg lige det her? Og det er jo også klart, ikke? Fordi det er jo altså, alt det modsatte selvbelysning, ikke? er sådan altså, nogle sorte lys med blå flammer i modsatning til, hvordan det fungerer op i storsalen. Og jeg synes faktisk også, det var sådan lidt fint på en anden måde, at vi kommer ned til den her dødsdagsfest. Fordi det er jo eller helgen er eller halloween, mm -hmm. ikke? Jo. Og det de har op i stor salen er jo hyggeligt, det så spiser og sådan noget ting. Men det er jo ikke det Halloween handler om. Det handler jo om de døde, ikke? Og at de kommer og går på jord igen, når man skal mindes dem, og sådan noget ting. Så jeg synes faktisk også, det var fint at vi fik et indblik i hvordan de også kan se ud, fordi troldmandsverdenen og hekseverdenen er generelt meget munter, med mm -hmm. mindre det handler om Voldemort, ikke? Jo. Så er det er ikke så hyggeligt. Men sådan generelt er der ikke så meget fokus på sådan, det mere ukulde og spøgelser og død. Det bliver meget gjort på en sjovt måde. hyggeligt mm. måde. Ja, men det er de er sådan et hyggeligt indslag på Haugor, tjek? Jo. Men her får vi lige så et andet indblik, og det synes jeg var faktisk rigtig fint. Ja, det trængte vi også lidt til at se den magiske verden lidt fra en anden side, og hvor det heller ikke kun handler om den onde troldmand nogensinde, ikke? Ja. <laughs> ja, det var et andet segment, mm. som ikke nødvendigvis er ondt. Altså, det er de ja. jo ikke, det er Nej. ikke nogen underspølsere, men de er heller ikke livsglade, fordi Nej. de er døde, altså. Men lige præcis, og ja. de behøver heller ikke at være mega livsglade, Nej, det er også okay. Lige ja. Det synes. Det så sure spalte sådan. Det var godt at få indsigt i noget andet. Det lige som da vi snakkede om um, Nocturnal Alley. Ja. Øh, to lige det var super god. Der var også lidt hvorfor får vi ikke mere indblik i hvordan det her fungerer og hvor de her hex setups skal have afklippet tonnøl, hvordan de pulveriserer <laughs> ja. og noget, fordi det ville jeg gerne vide. Ja. Det er øh. lidt interessant. Ja, det er det. Vi ja. i hvert fald, men vi vil også gerne vide mere om det man ikke ved noget om, kan man sige, ikke? Jov, fordi der er sådan nogle helt grundlæggende spørgsmål man har om som som man får svar på det mm -hmm. altså sådan, det der med, hvordan spiser man, når man lader et ja. hvor at Harry og Ron og Hermione de observerer, at alt mad er muggent. Mm. Fordi så får spøgelserne en eller anden form for fornemmelse af det. På en de, anden måde. De håber i hvert fald på at få en fornemmelse af det. Det er der, hvor vi ser sådan en scene med, at en korpulent står i vores. Ja. Et korpulent spølse går hen mod bordet og åbner munden på hvid gab. Og så dykker ned igennem de her tallerkener. Og så får en fisk, en laks ud igennem nakken. det han er svævelig igennem. Ikke? Hvor de så spørger ham, kunne du så smage det, hvis du gør det på den må Næsten. Ja. <laughs> er det siger meget så ja. ja. men Det kan jeg sgu godt forstå. Det tror jeg også vil være en af de mest ærgerlige ting ved at være et spøgelse. At øh, alle de der glæder, som man har som menneske, de kortsigtede glæder. Ikke? Som for eksempel mad. At det kan man bare ikke. Mm. Du kan bare tænke og snak med andre spøgelser. Halleluja. Apropos også, hvorfor vælger man så at blive spøgelsen, som vi også diskuterede. Ja. Ikke hele den der identitetsdiskussion. Er det et valg for alle? Det tror vi ikke, at det er vel. Nej. Det er nogle bestemte typer af vælgere. Det er nemlig helt rigtigt. Det kommer vi nok også til snakke mere om, når vi snakker om næsten hovedløse Nick. Yeah. Og en lille smule hulkende hul hulken der, yeah. kan man sige. Men jeg synes, nu når vi har talt så meget om Nick, så bliver vi næsten nødt til at hoppe videre til ham som den næste. Yeah. Og som du siger og forklar. så har han jo inviteret Harry ned til sin dødsdagsfest. Sin mm. 500 års dødsdagsfest, ikke? Og han ville så gerne være medlem af den her forening af de hovedløse jæger, og han har også fået afslag. Jeg har på fornemmelsen, at han har ansøgt flere gange. Det kan jeg svare dig på, det har han. Det har han. Han er ansøgt hver eneste gang, siden han døde. Åh. Hvert Åh. For det slår jeg nemlig op. Ja, han får et årligt afslag. Åh, oh, stakkelsmus. Ja. Ja, men det er bare, man kan bare også se på ham. Det kan man ikke. Man kan læse, at han bliver så, det berører ham virkelig dybt, ikke? Fordi han bliver virkelig holdt uden for det her, den her verden af spølser. Og så det kun på grund af den her hvad ene tomme hud, han har på den ene side af halsen. Ja. Hvor han siger, at han blev halshukket, hvad var det, sådan noget, 45 gange eller sådan noget? Jo, sådan virkelig mange gange. Ja, og ja. det burde, nu når han havde lidt så meget, og det har taget så lang tid for ham at dø, hvorfor skulle han så ikke få den lille gevinst, det var at være med i den af forening? Men det må mm. han ikke, fordi ja. de siger, at han kan ikke være med til det her hovedpoler, og han kan ikke kaste sit hoved og sådan nogle ting. Ja. Så derfor må han ikke være med. Det er sådan, han kommer med sådan en ret fed kommentar, sådan en, der er jo ingen mere end jeg, der ønskede, der var blevet kort proces, eller ja, sådan. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja. det er jo sådan, selvfølgelig ikke. Ja. Nej. <laughs> det er klart. Men det betyder så, han kan ikke være med her, men han er jo alligevel heller ikke et spøgelse med et hovedvel, så han får lov til at være sådan en hal, have sådan en halv tilværelse, som enten eller. Og det synes jeg, det er bare så synd, for man kan tydeligvis mærke på ham, at det han, ikke, han er nævnt tilfreds. Han er jo i sin spøgelsestilværelse med at være næsten. Han må gerne være helt det ene eller helt det andet. Mm. Og jeg tænkte lidt på, ikke om han kan sådan 100% sidstille det, men det er måske lidt det samme, som kan opleves af børn, som har forældre af forskellige etniske raser. Ikke? Mm. At man kan ikke helt finde ud af, hvad man er. Om man er den ene type, eller om man er den anden. Ikke, vi skal gå så meget mere ind i det. Nej, men det, det er sjovt, at det har jeg også tænkt. Ja, <laughs> jo. det sådan, han er for sådan en halv. Og det er noget, man ikke rigtig kan gøre noget ved. Ja. Altså sådan, der er noget, der er blevet bestemt for dig du bestemmer ikke selv, hvordan du skal dø. Ja. Eller, ja. Det er bare et livsvilkår for ja. ham, ikke? Eller et dødsvilkår for ham. Præcis, ligesom når man bliver født ind i en familie, man ikke mm. har valgt. Eller ja, ind i en bestemt hudfarve, man heller ikke har valgt. Og, det er præcis. Og alt lige er der jo så meget racisme i vores samfund, at det har en eller anden betydning for dig. Ja, fordi hudfarve, har. det betyder i hvert fald, at det kan være rigtig svært at identificere sig med grupper, ikke? Hvis man ikke er 100% en eller 100% andet. Ja. Det er jo måske nemt nok for... Også at sige, fordi vi ved det ikke. Vi har ikke prøvet det, men jeg har da hørt fra andre. Nu yeah. har jeg for eksempel snakket med nogen, der er blevet adopteret, som har snakket om det her med at stå i sådan en krydspres mellem, at de selvfølgelig føler sig danske, fordi det er det eneste, de kan huske, men de har jo også en tilknytning, fordi de ikke ser danske ud yeah. til et andet sted. Så hvad er man egentlig? Eller sådan. Og det er jo også forskelligt fra person til person, så det kan man heller ikke sige noget generelt om, men det, man, ja. det er fuldstændig forskelligt, hvad man føler har det. Men det er ret interessant, for det er noget, du ikke kan gå ned og ved. Lige præcis. Og det er den samme situation, han står i her. Det er så, som vi siger, ikke et ø, livsvilkår, men et dødsvilkår. Dødsvilkår, ja. <laughs> men han har jo bestemt ikke ønsket at skulle dø på den her måde. Nej, for fanden, som du siger. Kort proces, det består da ja. godt. Jeg kan ikke engang huske, hvorfor det var, han egentlig gerne ville blive ved med at være spøgelse. Men det var, fordi han var bange for døden, var det ikke det? Jo, jeg, jeg synes, synes, vi han... har slået det op før. Jeg synes, han siger det til Harry, der der de taler om seriøst at gården til, at han blev der, det var fordi, han kunne slet ikke forestille sig at dø, og ja. så skete det aldrig. Og han kunne vist stadigvæk ikke forestille sig at dø, så vidt jeg husker, så kunne spøgelser hvis godt forsvinde, hvis de på et eller accepterede det skæbne. Kunne de det? Det ved jeg ikke. Eller om det er et evigt valg, du har taget. Ja, men igen, det er jo måske et spørgsmål, er det den type personer, som er i stand til at få afklaring? I sidste ende Jamen, det er det, fordi det er jo nogle, nogle mennesker, der har været uafklaret med døden, som bliver spydelser. Ja. Så ja, kan det lade sig gøre, når du så er blevet spydelser? Det ved jeg ikke. Nej, det er meget filosofisk. Det kan være, at vi bliver nødt til at slå det op, fordi jeg er faktisk også ja. Men jeg synes, at der burde der være Jeg synes, ugevej. det er hårdt, hvis man er dømt til at være spydelse for evigt. Ja, det synes jeg. Altså. Så er det en straf næsten, ikke? Jo. Det er meget dystert afsnit. Det ja, det. Det er, ja, ja, det er det. Men ja. apropos de ja. her øh, hovedløse jæger, og Star ikke der er mm. meget ked det over den her halvstatus, vil han kunne være med? Overvejede jeg. Vil han rent faktisk kunne deltage, som de påstår? Nej. Nej, det vil han jo ikke. De er jo hovedløse. Ja. Og han kan jo ikke tage hovedet af. Nej. Han kan vippe det, ligesom man også ser i film 1. Mm -hmm. Men han kan jo ikke tage det af. Så han lever jo ikke op til kravene for at være med i den forening. Desværre, ikke? For Desværre. Det var nemlig også mine tanker. Det er sådan, jo, selv... Hvis han blev optaget, ville han alligevel være bedre at stå udenfor, fordi han vil ikke være i stand til at deltage på samme måde, og han vil måske ikke være lige så interessant for onlookers, som mm. de andre er, fordi han ikke kunne lave de her små tricks. Ikke? Men ikke, nonetheless gør de det stadig på en mega nedværende måde. Ja, fordi en ting er, han bliver afvist. Det er jo så, okay, han lever ikke op til kravene for at være mm. Men dernæst invaderer de jo så hele hans fest. Ja. Og tager... Ødelægger <laughs> den fuldstændig. Ja, tager alt fokus. Han står og prøver at holde en velkomsttale, og så kommer de ind, og alle gæster kigger over på dem. Ja. Det. Spiller polo midt ude på det der dansegulv, og så kan han bare stå og et, Nå. Nå. Det. det er egentlig bare en rigtig lortesituation, det her. Ja. Og det er nogen dicks. Amazon man får ondt det gør man, fordi de opfører sig ikke ordentligt. Altså, begrundelsen for, han ikke kan være med og er god nok. Men øh, det er ikke nogen nice, gutter. Men det var sådan set det, jeg havde gjort med at tanke i forhold Nick. Ja. Jeg har kun lige gjort mig en lille tanke mere, og det mm. er, har du tænkt over, hvilken dag han døde? Ja, selvfølgelig. Ja, tænkte nok. Han er jo død den 31. oktober 1492. Mm. Den 31. oktober er jo samme dag, som Harrys forældre dør. Ja. Og Harry får det her lyn i panden. Så på en eller anden måde er der jo en connection mellem Harry og og Nick. Det er der. Fordi der er sket noget specielt den dag. Det er det. Altså med man næsten sige, 500 års mellemrum, men. Ja. Teknisk set så har Harrys forældre jo stødt stad den dag. Ja, det har de nemlig. De datter så jo ikke, fordi de var jo begge to afklaret i en eller nødstrækning. Jeg ved heller ikke, hvordan det havde påvirket ham, om hans forældre var blevet spølsere. Jeg tror ikke, det havde været positivt. Nej, det tror jeg heller ikke. Og jeg tror ikke, det var den type mennesker, som ville have valgt det nogensinde. Men jo, der er helt sikkert et bånd. Det er også lidt øh, interessant det her med at han ikke Tænk over det. Ja. At allerhelgens aften, det er altid en festdag, og det bliver aldrig rigtig overvejet, at hans forældre er døde på samme dag. Nej, og spørgsmålet er, ved han faktisk, hvilken dag de døde? Det er jo ikke sikkert. Det kan godt være, at han ud af det senere, men jeg tror faktisk ikke, han er klar over det Nej. nu. Altså, det står jo på gravstenen, da de besøger ja. Godricdalen. Ja. I øh, bog 7, der står der deres dødsdag. Men det kan godt være, at han aldrig har fået det at vide. Måske. Hvem skulle fortælle ham det, og hvornår? Ja, altså, fordi jeg tror ikke, at det er noget, han har snakket med Petunia og Vennerne om. Det tror jeg heller ikke. Så den, der skulle have fortalt det, skulle have været en på Hogwarts, tænker jeg lidt. Det kunne være Hagrid eller Dumbledore. Eller man gør noget ud. Altså, Hermione, hun har jo læst alt om ham, kan man sige. Så hun ved det jo nok godt. Men det er ikke en samtale, de har, hvor vi hører om den i hvert fald. Nej, det er rigtigt. Det er det, hun siger til ham, allerførste gang, de mødes på Hogwarts øh, <laughs> ja. Expressen. Jeg ved her. alt om dig. Lige præcis, så hun ved jo også det her, for det er jo faktum om ham, en dato, som er meget rigtig, ikke? Det er åbenlyst, er jeg er ret sikker på, at alle andre end ham ved det. Ja. Ja. Måske ikke Ron. fordi Ej, han, han, han har ikke, ikke lige noget. sådan noget. Nej. Men, øh, men, nej. men jeg tænker i hvert fald, at det må være forklaring på, han ikke at han ikke tænker over det. Ja. At han simpelthen ikke ved, hvilken dag de døde. Det tror jeg måske godt, du kunne ret i. Det finder han først ud af i bog 7, når han selv skal til at tænke over sin egen død på en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså sådan, der kommer det lige pludselig til dig på. Det kan godt tænkes, en en at uh, han først beklager over der måske. Ja, det er ret interessant. Ja. Men det her med eller Allerhelgens aften, det går jo igen. Hver eneste bog, der er det jo vigtigt på en eller anden måde. Jeg ved ikke i bog syv, om der sker noget den dag. Men i alle de andre bøger, der sker der noget. Ja. Kan du huske, at det laver? I bog syv? Ja. Nej. Nej. Der er det jo nok på flugt, eller? Ja. Altså, ude med det der telt, ikke? Who knows? Ja, det kommer vi til. <laughs> Men lige en, <laughs> og med en lille ting i forhold til den her dato. Ikke? Yeah. Det er øh, ret interessant i forhold til, at vi ved, at det her er 500 år siden, 1492, mm. så kan man plus med 500 år, og derfor mm. bliver det til 1992. Mm. Så det er derfor, at vi kender datoen på, hvornår Harry Potter-serien starter. Mm. Det er mm. den her dato, man har brugt til at udregne, hvor Harry er. Altså, hvornår, han, hvornår han er blevet født, og det hedder ting. Ja, Altså, vi ved, hvor gammel Harry er på det her tidspunkt. Og vi ved, at det her, det er 500 år siden. Så vi, vi den her dato betyder, at vi ved lige præcis, hvornår det her er sket. Altså og vi ved, vi kan regne ud, at så er bog 1 foregået i 1991. Har det de ikke stået noget. inden de andre bøger? Nej. Er det den ene gang, det står, eller hvad? Det første gang, det står her. Nå, gud, så sjovt. Der står ikke noget øh, år i bog 1. Nå. Og jeg mener heller ikke, at der står noget direkte år i... Det skal jeg ikke lige henge hænge mig op på, men, øh, men jeg mener heller ikke at vi får det vidt nogle andre. Jeg har i hvert fald læst ind på Pottermore på det vi giver ind i der hvor at den her dato er den man har brugt til at udregne præcis hvor nå mm. det er at Harry går på Hogwarts. Sjovt. Ja. Altså man kan sige DK Rowling 100% vælt hvor det også skulle være uanset. Ja, ja. Det. Men for os andre ja. dedelige som læser dem, så hvis der ikke er noget hint, så kan det nok nogle gange være lidt svært. Men jo, det er måske ret nok. Jeg tror også det er, fordi jeg har ind på Potterwiki i stedet for egentlig at forholde mig til hvad der står i bøgerne. Mm. I hvert med sådan noget her. Og vi har jo godt vidst, at bøgerne startede i 91. Ja, ja. Det har vi. Men det er derfor, vi ved det. Sjovt. Det, <laughs> ja. det er dig, der er der gider ja. lave det her forskning for os, kan man ja. sige. Ja. <laughs> Sjovt nok. For blive lidt ved spøgelserne, så synes jeg, vi skal hoppe videre til Hulten, Hulten Ja. Fordi det er jo første gang, vi møder hende, faktisk. Jeg ved ikke, om hun er blevet nævnt før. Nej, det tror jeg ikke. Men vi har ikke mødt hende Harry før. Harry og Ron ved i hvert fald ikke, hvem hun er. Nej, det er nemlig lige pr måde at gå til hende. Det er så det du lige har læst op med Hermione, og så får vi så beskrivelsen af ham. Et lille buttet spølse af en pige kom svævende hen. Hun havde det mest dystre ansigtsudtryk Harry nogensinde har set, med håret klaskende ned i øjnene og tykke perlehvide briller. Det mest dystre ansigtsudtryk han nogensinde har set, altså det siger fandme meget, når det er ja. til en fest fyldt med spølse, ikke? Ja. Der er næsten alle sammen er død på en eller anden skræklig måde. Hun har bare været et dybt deprimeret menneske, både helt til lev og helt til og hun var en tragisk skæbne. Ja, ja, åh, ja. hende for man altså ondt synes ja. jeg. for fanden, det gør man virkelig. Og hun blev jo mobbet i sit levet liv på grund af, af akne og briller, altså hendes udseende. Hun så nok bare lidt anderledes ud end de andre, og så blev hun mobbet og havde ikke nogen venner. Hun blev fordelt i uh, Ravenclaw. Jeg mener, hun døde i 1943, og hun blev jo slået ihjel af Tom Riddle, mm. inden han blev voldemort. Ja, nu <laughs> lige lidt. Uh, lidt. Ja, <laughs> ja. Og øh, hun blev jo faktisk også hans første hokruks. Ja. Hun blev til dagbogen, eller var med til at få skabt dagbogen, hvis man kan sige det sådan, ikke? Igen, hvis man ikke lige har læst den her bog, så får man lige lidt mange informationer nu. Ja, det gør man. <laughs> men æh... vi går ud fra, I ved, hvad der sker. Ja, ja. og hvis ikke gør, så spoiler. Ja. <laughs> så det lidt for sent nu. Ja. Men, øh, men hun er vigtig. Altså, det er hun vigtig, selvom man kun møder hende lidt i pæferien, ikke? Og hun virker sådan lidt irriterende og sådan noget. Men hun har sådan altså en kæmpe rolle i formningen af... Tom Riddle ja. til Voldemort. Ja, det må man sige. Og hun får jo også betydning i løbet af de senere bøger. Både sådan i de små, men også i det, i det store, kan man sige. Ja, hun har jo <tøk> en stor betydning i den her bog, og får det også i på 4, må man sige. Ja. Det kommer vi jo så tilbage til. Altså, hun er en vigtig, vigtig person, og netop også hende, der gør, at Voldemort finder ud af, at det kan altså gøre og leve hårdkrukser. Mm -hmm. Det er nemlig lige ja. Og da hun dør, for at vende lidt mere tilbage til det her med hendes bitterhed, kan man måske godt sige, hun bliver jo et spøgelse, fordi hun gerne vil hævne sig mm. på hende pigen her, som har mobbet hende. Grunden til, at hun egentlig overhovedet sad inde på det toilet den dag, det var en pige, der hed Olive Hornby, som havde sagt til hende, hun havde nogle grimbriller eller sådan noget. Og så dør hun jo så inde på badevonsen, og så vælger hun så at hjemsøge hende. Ja. Indtil hun sidst får tilhold af Ministeriet for Magi, og får at vide, at hun skal blive på hårdkøj. <laughs> Nej, det vidste jeg ikke. Nej, men det, hun, gør, hun gør noget ud det, når hun, hun siger, at hun vil hjemsøge nogen. virkelig noget ud af det. Altså, det, er jo virkelig, det er jo havengærighed, for reals, det her. Ja. Det er derfor, hun bliver et spøgelse. Men hun er bare, jeg synes, hun er en af de mest triste personer, der overhovedet er i den her bog. Ja. Fordi at øhm, hun er bare, hun bliver jo aldrig rigtig lykkelig. Hun er en virkelig trist skabning. Mm, ja. Og man kan ikke rigtig gøre noget for hende. Nej, hendes liv havde i hvert fald nok været anderledes, hvis hun ikke var blevet mobbet på den måde, hun er. Nej, eller ja. <laughs> ja. ja, lige præcis. Det, det vil give dig helt ret i. Det er bare, jeg, sy jeg synes egentlig generelt det her kapitel, nu kommer vi også til at tale om fæltslæmnet, at der er en speciel tone, og mm. vi får ligesom nogle ting at vide om især Hulten og Hulten, og Nick og Fælts, som er... Øh Triste trist skæbner. Ja, ja, der er i hvert fald mange paralleller mellem de tre, på hver deres måde, ikke, kan man sige. Og det synes jeg generelt ikke, at bogen er så trist, i hvert fald ikke i starten. Men der sker lige pludselig et skift der, ikke? Mm. Så ja, det synes jeg, det var værd lige at nævne hende. Og så synes jeg, vi skal gå vidt til fælles. Ja. For gætter på det ham, vi begge to har mest til. Mm, ja, eller jeg ved ikke, hvor meget jeg har i det. Men øh, vi får jo vidt, han er en fuser. Ja. For første gang sådan rigtigt. Er teknisk let, får vi jo ikke videre, at han er en fuser. Nej, okay, det er rigtigt. <laughs> vi får en mistanke om, at han er en fuser. Ja. Fordi at Harry åbner, som sagt, det her brev, der ligger på en skrivebord, som er et begynderkursus til folk, der har problemer med magi. Ja, lige præcis. Ja. Og Harry han sig rigtig meget over, hvorfor der ligger det her brev. Fordi han går jo ud fra, at alle, der er på Hogwarts, er magikere. Mm -hmm. Han tænker det her med, kan det så være, han overhovedet er en rigtig troldmand? Ja. Og det er jo nok det, der er mest sigende, ikke Og han skynder sig jo også at lægge det her brev væk, da Fils kommer tilbage, men Fils opdager sig. Jeg synes så, at Fils reaktion på det her er meget overraskende på en eller anden måde. Ja. Fordi man forventer jo, at han bliver mega vred og straffer ham og han gør så nærmest det modsatte. Han begynder at mumle og er sådan du læste ikke noget, gjorde du? Og hvis du gør sådan, nej ja. han kan ikke rigtig så forholde sig til. Han ved ikke rigtig hvordan han skal håndtere det og siger sådan om det er noget jeg opbevarer for nogen jeg kender. Mm. Og jeg får sådan lidt sådan associationer til, hvis han havde fundet sådan hemorrhide creme eller viegral ja, ja. eller noget, ikke? Ja, noget andet og, end pinligt. Ja, det er ja. nemlig det, fordi det er jo en, man kan vel godt lidt sammenligne det med han medicinske condition, ikke? Jo jo. At han lider af et eller andet problem, som han ikke burde, og som man jo ikke... Og som bliver øh, anset som, at man er det pinligt. Lige præcis. Og som man jo heller ikke kan se på ham. Mm. Om det så er han rydder, eller hvad det <laughs> ja. er ikke. Ja. Øhm, men, men lige i den her situation, der er det så, han ikke kan udføre magi. Og det er jo dybt pinligt i den magiske samfund, fordi så bliver man anset for at være en anden rangsborger, hvis man ikke kan det. Og øh, jeg kan så fortælle med det her quick trick, halløj, at det får han ikke noget ud af. Nej. Fordi at han har ikke noget magi. Og fusere, de kan ikke lære magi ta ikke en chance hvis man først har misset the magic train, så kan man ikke få noget igen. Han har jo ikke engang en tryllestav, den stakkels mand. Nej, og selv hvis han havde, ville han ikke kunne læve med den. Nej, han, han har ingenting. Han har lidt den samme situation, ikke som både Nick og Hulda, eller ikke, ikke Hulda lige i den her sammenhæng, men det her med at man står udenfor. Han er en del af det magiske samfund, men han er alligevel ikke rigtig en del af det, fordi han kan ikke deltage. Hmm. Og ting er jo også, og han kan ikke gøre noget ved det. Nej. Altså det er okay. også den der afmagtfølelse som både Nick og Phil at virkelig sådan, jamen jeg vil ønske, jeg kunne gøre noget, men det kan jeg ikke. Nej, og de prøver jo. Ja. Som du siger, Nick han ansøger hver eneste år om at blive optaget den her forening. Og Phil han, han skuffer sig selv gang på gang ved at prøve det her, og særlig i sidste godt ved, at det ikke er rigtigt. Han har jo ikke fået noget brev. Han har jo ikke været gået på Hogwarts. Så han ved jo i sidste ende godt, at der kommer ikke til at ske det her. Men det var derfor, at de fleste fugser vokser op i mokkelverdenen og ikke i tråndmandsverdenen, fordi det er for hårdt for dem at deltage i den amerikanske verden på den her måde, som han gør. Og der er jo også nogen, der så argumenterer for, at det nok er derfor, han er så bitter og har den attitude over for eleverne, som man har, fordi han simpelthen bliver konfronteret med deres magi hver eneste dag. Ja, og et voldsomt misundigt på de her elever, som kan udøve magi så lidt som ingenting. Ikke? Altså, mm -hmm. sådan, der, de skal jo sådan nærmest lære at kontrollere deres magi på en eller anden måde, ikke? Så man kan godt forstå, at det er hårdt for ham. Men måske skulle han så finde et andet job. Ja. Yeah. Altså man kan jo også spørge sig selv, hvorfor er han der? Han har jo ikke været der som barn. Han er nok blevet ansat af Dumbledore, kunne jeg jo forestille mig i hvert fald. Fordi Dumbledore kender vi jo som en, der gerne vil hjælpe dem, der har det svært. Mm. Han har jo ansat både Hagrid og Filch. Men jeg vil også kalde det lidt selvpineri. Ja. Yeah. At skulle arbejde der på den måde og og være vidne til alt det der. Og det er måske derfor, han hader som Fred og George så meget, fordi de er så kreative med deres energi, og er i stand til at gøre så mange spændende ting. Ikke? Altså, det er også fordi, de provokerer ham. Ikke? <laughs> ja. Men, men altså, de er jo præcis det modsatte af ham. Man går lidt fra det her kapitel med en dårlig følelse. Ja, <laughs> I yeah. maven synes jeg bare yeah. sådan lidt. Det er virkelig trist, og det er ikke noget, vi kan gøre noget af. Men apropos nu, du lige siger det der med at dobbeltagtage, så er de dem, der har det svært og sådan noget. Ja. Hvorfor har han så ikke hjælpet Hulten og Hulta? Jeg tror kan hjælpe Hulten Hulta han ikke, var jo lærer på skolen, da hun var elev. Når du mener i forhold til, at hun blev mobbet? Ja. Yeah. Yeah. Det ved jeg ikke. Det kan være, at han ikke har vidst det. Yeah. Det er mere fordi, man får en af, han finder ud af alt, hvad der foregår. Ikke? Var Dumbledore Ravenclaw, eller var han Gryffindor? Han var Gryffindor, var han jeg ikke tror, det? Jeg tror nok Gryffindor. Ja, det tror Han har nok ikke været hendes... Altså, hvad kan man kalde det? Kontaktlærer. Ja, <laughs> <laughs> yeah. head of house. Lige præcis. Det er jo nok kollegje været... overhovedet. Ja. ja. Det har nok været en anden der har været det. Ja. Så i sidste altså teknisk set er det så synes det ikke hans ansvar så. Men ikke desto mindre skal man selvfølgelig hjælpe dem der har det svært. Man kan så sige, hvorfor hjælper de andre læger ikke? Neville Højgaard. Ja. Yeah. Og Åh, hvorfor I hjælper Dumbldor ikke Neville i høj grad? Hvorfor I hjælper man Gonnegold ikke Neville ja. i høj grad? Don't schools put Dumbldor lige nu har jo ikke nogen kontakt til Leona. Nej, det er rigtigt. Hvorfor I hjælper man ikke Neville? Ja. for eksempel. Jeg tror måske igen, det er igen, sådan en rigtig engelsk kostskole på den nemlig. måde der med at the survival of the fittest. Det tror jeg måske også, det er en lande udstrækning man skal også tænke på. Dumbldor har måske også en, en investits ramme, Han kan heller ikke gøre så så meget. Mm. Måske han har haft andre ting. Han skulle bekymre sig bland andet Tom Riddle på det tidspunkt. Det kunne jo godt tænkes mm. at det har optaget hans energi. At det ved godt at han havde brugt noget energi på Hulda. Ja. ja. At det er en fejl fra hans side at han ikke har gjort det. Ja. Det vækker en indrøm. Han skulle have støttet hende. Noget mere eller selv en andre havde støttet hende. Også bare fordi hvis Dommedød havde snakket med Hulda den gang, så havde han kunne finde ud af, hvordan hun døde. Og han kunne have fundet ud af Jeg tror nok dear udsporet hende. Tørr det? Ja. Det er jeg ret sikkert på at de har sporet ind ved hun så. Hun sagde hun så nogle gule øjne. Mm det er det eneste, hun kan huske. Ja, men senere fortæller hun jo så Harry og Ronna og Hermione, at hun hørte en mandstemme ja. inde på pigetøjledet. Og det har hun jo ikke fortalt til lærerne. Det ved Dumbledore ikke. Det tror jeg er ny information, hun lige kommer i tanke om at fortælle. Det kan godt tænkes, men jeg tror altså, hun har afhørt. Fordi hvorfor skulle man ikke det, når der er et spøgelse? Ja, jeg tror ikke, hun er blevet anset som værende et godt vidne. Altså så nu ja, fordi det hun godt, har nok det. mest snakket om hin der hun vil. En Oliver Orwell ja. Ja ja ja. Altså så de har nok ikke rigtig fået ind til at holde, at holde fokus på det. De rent faktisk gå videre noget om. Ja. Det kan godt og være. Og så har hun bare blevet efterladt ind på det der toilet, fordi man er sådan mm. nå. Det, det var det rigtigt. vi kunne finde ud af. Hende. Det retigt. Altså det kan jeg godt tænke, at Dommellyk har faktisk en autoritet på det tidspunkt, for han var jo også ja. bare lærer. Han var jo korrektor den gang. Det var jo ham der hamal du Der var rektor på det tidspunkt. Og det kan jo også tænkes, det nogen fra ministeriet for magi. Der har jo Det kan godt være. Jeg ved det ikke helt. Nej. Jeg håber da, at han har snakket med hende. Men det kan godt du som du siger, at han ikke har tænkt, at hun var et politligt vidne. Mm. Øhm, men hun har der helt sikkert noget information, som er interessant. Altså, hvor gammel var øhm, Tom Rittle, da han gjorde det her? Kan han er ikke være sådan 16 år, eller noget, 15-16 år? Jamen, det kan det godt være. Men det er alligevel... Mm. Ja, det er... Han, det er vel sker vel efter, selvfølgelig. Han har talt med professor Snoppe, om de har jo sig, ikke? Hvornår var det, at du sagde, at Hulda døde? Var det i 43? Ja. Så har han været 17. Nå, så det var han sidste år? Ja. Ja, okay. Ja, så har, har Dommeldor jo haft fem år til at gå og øh, snuse lidt omkring ham. Ja. Ja, okay, fair nok. Ja, ja, det har været på han sidste år, ja. Hmm. ja det fik ja. du lige <laughs> Ja. <laughs> det kommer jeg tilbage til, hvorfor jeg lige kan det. Nå, ja. nå, nå. Jamen, altså igen, nu spoiler vi jo virkelig langt ud i fremtiden. Men ja. det er jo fordi, der bliver trukket nogle tråde. Det til den mørkeste trådmænd nogensinde. Og, og igen det... i det her kapitel er der så mange hints til alt muligt. Det er der. Muligt. Altså bare lige en simpel ting, som bliver nævnt, ikke? Lad os mærke til forsvindingskabinettet. Ja. ja. Det får jo en kæmpe betydning i på sex. Mm. Det er fordi, det er det, som øhm, hovedet, næsten hovedet lige kaster ned ovenover, eller han får ja. pivs ja. til at kaste ned ovenover <coughs> fysisk kontor. Og tænker man så, nå, ja, det er selvfølgelig ja. rigtigt, det det samme, som Draco Malfoy får. Præcis. Men det er jo lige præcis der, der, hvor at det vi det fede ved Harry Potter-serien, ikke? Ja. Der er så mange af de der små hendes ja, til alt muligt. Men det er jo derfor, det har været så svært at skrive noter til det her kapitel. For det ja. har bare været en mere ting. Ja. Jeg kan så ikke gengæld sige, at øh, vi behøver ikke tale så meget om det andet, fordi vi har været ret godt omkring, synes ja. jeg. I ja. hvert fald mange af de ting, jeg kan hende at om. Men øh, skal vi gå videre til den mægiske verden? Ja. Ja. Hvad har du til den magiske verden? Jamen, jeg har lidt om det her kviktrik, brevkursus, mm. og så en lille smule om fuser eller scripts. Men det bliver nok relativt kort, begge dele, for nu har vi jo altid talt det. lidt ret meget ja. om det. Ikke? Men jeg vil gerne starte med at snakke om det der kviktrik. Og det er jo en brevkursus, man kan få, hvis man er en voksen trollmand eller heks, som har brug for ligesom at genoptræne sine evner. For der er jo også folk i den magiske verden, som ikke er særlig gode til magi. Man kan sige, at hvis Neville aldrig havde fundet vejen, eller fået sådan en rigtig tullestav, så kunne du jo havt med hovre for sådan noget her. Det mm. tror jo ikke han gør. Han ender jo med at blive lærer i botanik ja. på Hogwarts. Men det kunne måske godt have været en fremtid for ham, hvis han ikke havde fundet sin egen magi. Så det virker for dårlige troldmænd i Guksuen, ikke? Ja, dem der har svært ved at styre og udforske deres de magi. Det er præcis. Det kunne være med lige skulle læse en lille quote op i, for jeg synes at det var det var mega sjovt skrevet. Jeg synes altid når Rowling lavede de her breve, så er det er altid sådan lidt sjov, ikke? Og Harry han åbner så den her konvolut, og så står der: "Føler de dem ude at tridt med moderne magi." Er de typen, der var finde på undskyldninger for at blive fri for at udføre de simpelste besværelser, er de nogensinde blevet drillet for deres mangelfulde sving med tryllestaven? Der er hjælp at hente. <laughs> Og sådan fortsætter den så, ikke? Ja, Og så virkelig der... reklamesøjle, ikke? Jamen det er ja. det, det er det. Og så kommer der nogle øh, anmeldelser af nogle af dem, der har brugt mm. den. Og der nævner de blandet en madame Tusenelda, som siger, at nu kan hun imponere sine øh, familiemedlemmer med de fantastiske leksier, hun kan nu. Og ja, det, det virker ret vild med navnet på den anden anmeldelse. Ja. Det er en øh, troldmand, der hedder <laughs> Jeg kan ikke vide hvad han hedder, Bael, for jeg tror bare en yeah. en eller anden har tænkt på at jeg gider faktisk ikke bruge energi på at oversætte det til finsk til Finland. Til Finland. Ja, lige præcis. Er det er ret sjovt. Men igen som sagt, feels cake bullshit sådan skidt. Nej. For det han har ikke nogen magi. Altså han fik noget af det. Det er bare at pine sig selv, som mm. man Selvpineri. Kan man vis godt sige. Så det var altså bare lige det jeg ville nævne. Ja, om det. Hvad har du egentlig? Ja, fundet ud af lidt om de hjemløse hjælpere, som er den her forening som Nick prøver at komme med i. Og det er en forening, som består af spøgelser, som er blevet halvtukket, som vi også nævnte før. Og øh, formanden, han hedder Sir Patrick Delaney Potball. Og det, som foreningen hovedsageligt laver, det er sportslige aktiviteter, hvor de bruger deres hoved <laughs> som en del af den her sportslige aktivitet. Hvilket også er en grund til, at Nick ikke kan være med i klubben. Mm -hmm. Fordi der er faktisk en grund til, at man skal være hovedløs. Mm -hmm. Men det er for eksempel hovedløs jagt på hest. Det er bowling, hvor man bruger hovedet. Og så er det polo. Mm. Som øh, de også spiller ret meget. Og Nick bliver som sagt afslået hver år. Så han har virkelig søgt mange gange, må man sige. Det er, er jo spændt gange, egentlig. Ja, faktisk, præcis. Så det er også et jubilæum. <laughs> Hvad hedder det? Men noget af det, jeg synes er lidt interessant ved den her forening, det er, at de deltog faktisk i krigen i bog 7 på Hogwarts. Nå. Ja, og man hører lige om dem i en sætning i bog 7, hvor de flyver forbi Harry, hvor han lurer ud af fornedenhedsrummet med det der diadem. Mhm. Men der har været lidt snak om, sådan, hvad har deres rolle i den her krig. Hvad kan de rent faktisk? Ja, fordi spøgelser kan ikke påvirke menneskeverdenen som sådan. Altså man mm. kan, de kan ikke gå ind og forstyrre modstanderne ved Nej. magi. Eller de de kan, kan ikke stikke mig med i deres svær. Nej, eller sådan noget. de kan ikke gå på den måde deltage i en krig. Så der har været sådan lidt spekulation om, jamen, hvad gjorde de så egentlig under mm. den her krig? Der har været lidt ja, forskellige holdninger, men, men der er nogen, der mener, at de har så har prøvet at skræmme modstanderne. Mm. Det synes jeg personligt ikke giver så meget mening, for det er at mørke side de er op af kæmpe imod, og de bliver nok ikke bange for et par spølgere. Men en anden teori er så at de blev brugt til at sende beskeder mellem alle de kæmpende. På Hogwarts, mm. så de har fløjet, for de kan jo også flyve i fugleflugt eller hvad det hedder, de kan jo flyve gennem mørke. Ja. Så de blev brugt til som han og informere sådan budbringere. Budbringere. Ja, herover er der brug for hjælp og mm. de har øh, klarer den lige nu, så bare bliv på jeres position. Og er der nogen, der er god til den her besværelse, så skal I skynde jer derovre, Eller du ved sådan, mm -hmm. har sådan som fløjet rundt hele tiden og hjulpet de kæmpende med informationer. Og også hvor deres modstander befandt sig. Brevdyr og ja. smags spøgelser. Præcis. Så det, og det havde faktisk stor betydning for Grin. Så det var mm -hmm. jo meget fedt, at de ligesom deltog i det. Helt sikkert. Ja. Men det har vel så været alle spøgelser? Eller hvad? Altså det var den her forening, som okay. øh, aktivt valgte at deltage, men jeg tror også de andre spøgelser har deltaget ja. på samme måde sikkert. Nu gik jeg bare ind og søg på den her forening. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja. Det er jo også øh, altså svært, hvordan man kategoriserer de andre en andet som Hogwarts spøgelser. Opholder den her forening så overhovedet på Hogwarts? Det gør de vel ikke? Nej, det gør de ikke til hverdag. De har en øh, forbindelse til Ministeriet for Magi. Nå. Jeg ved ikke, om de har et rum eller du ved, hmm. sådan, et træningslokale <laughs> et eller andet <laughs> det gøre, det øhm, Der stod i hvert fald sådan, affiliation. Betyder det ikke sådan en forbindelse jo. Jo. Jo, til ministeriet? Men mm -hmm. hvordan de lige har det, det ved jeg ikke. Gud, hvor sjovt. Det kan være, de der er sådan en underafdeling inden for ministeriet, der beskæftiger sig med sådan spøgelsesanlægner. Ja. Yeah. Og så har de måske noget der. Eller en underafdeling inden for sådan noget, fritidsforeninger eller det sådan noget fritidsaktiviteter. Det kan være, at være dødelige få lov til at komme hen og se de der sportsaktiviteter. Ja, det kunne man da godt forestille sig. Okay. Eller et eller andet. Men før. de er jo ikke jager, vil bare lige sige. Nej, det er noget, de kalder sig selv. De er en sportsforening. Ja, fordi der er jo ikke noget, der bliver jaget. Og det er egentlig sådan lidt misvisende. Ja, det er det. Men jeg minder selvfølgelig mm. de her spøgelsesfasader. Det kan jage. Det tror jeg ikke. Tror jeg, ikke. Nej, jeg, tror, jeg tror, det er for at mm. løbe farligt. Eller sådan. Men jeg synes faktisk også, det er sjovt. Nu, når vi snakker om alt det her med spøgelser, ikke? hvordan det fungerer. hvor fanden har de forsættet alt det op nede i... Den der sag, ikke? Nå ja, det er, altså, for de kan jo ikke løfte noget. Nej, det er jo fysiske ting, altså, det er jo fysiske, øh. ting, jo fysiske flammer og fysisk mad, der står. Så det kan være, at husalforne har hjulpet med at stille det der an. Ja, det må man tro. Ja. ja, for ligesom at give en vibe, ikke? Jo, det tænker jeg, at der laver man sådan en ansøgning til husalforne, når man ja. holder en speciel fest, og så hjælper <laughs> de med det. Det kunne jeg forestille mig. Det kan sgu sagtens tænkes. Og jeg synes, det var lidt sjovt, hvordan det der med sådan, at genstande kan være spøgelsesgenstande. For eksempel, han får de her brev som han så kan putte ind under sin kabel, altså, ja. hvor der står den her afslag, og at de ja, render rundt med deres tøj på, og alle de her ting, det sådan, hvordan bliver noget i et spøgelsesgenstand? Ja. Altså, ting kan jo ikke dø. Det er rigtigt. Kan man, ja. har jeg tænkt kan man sådan ønske sig til at have et brev, som man så skriver på? Altså, det tøj, han er på, det er nok det, han er på, da han dør, ikke? Jo, men nu tænker jeg på det her specifikke brev. Ja, ja. som er et spøgelsesbrev, som han kan åbne og lukke. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Nej om man kan lave en forbandelse over en ting, en genstand, ja. som gør, at den bliver... Øh, Spølesagtig. Yeah. Ja, fordi Harry ville jo nok ikke kunne gøre noget, som han ville smitte. Han ville nok ikke røre, røre brevet eller åbne det. Det ligger jo lidt i en anden dimension, ikke? Jo, man må formåde, de har en eller anden, anden form for... Øh, Plan, de åbner ja, på. Ja, lige præcis. Men det kan jo være, at de sådan ved viljens kraft kan fremmane sådan nogle ting. De har jo også spøles heste. Ja. Hvordan bliver man en spølseshæst? Ja, det må igen være noget magi, der er indover. Måske, men det er sådan, kan de overhovedet udføre magi, fordi de jo ikke... Nej, men så kan det jo være nogen ind fra mine Det er selvfølgelig rigtigt. De kan måske ansøge om at få spølseshæste. Ja, for eksempel. <laughs> Jamen, jeg tænker, at jeg tror ikke, det er noget, de kan, for de kan jo ikke udføre magi. Nej. Man bliver kun et spølse ved at vælge at blive et spølse, så ja. tingene kan jo per definition ikke blive spølse. Så det må jo være en eller form for magi, der, ja. der er indover, ikke? Det kan Sjovt. Ja. ja, interessant samtale. Ja. Jeg havde ikke lige overvejet, at det var noget, vi skulle snakke om, men det, det skulle vi så. Det var meget godt. Så vil jeg gerne tale en lille bitte smule om fuser. Nu har vi jo nævnt det ret meget. Og jeg ved også, vi har talt om det tidligere, når vi har talt om fælge. Men der er nogle nye fakta, som kom frem, ja. der jeg læste om det i dag, som jeg synes er lidt interessante. Fuser, eller scripts, de kaldes også troldmandsfødte. Det tror jeg måske er en lidt pænere måde at sige det på. Men desværre, er der er ikke rigtig nogen, der siger det. Heller ikke engang. Familien Weasley Okay. Det stod derinde på... Øh, ja, fordi det er, altså, de er født af troldmænd, men... Men ikke troldmænd. Ja, det er præcis. De er dog Altså, det er endda sjældent, at der er bare en enkelt i en familie, der er en fuser. Det kan så også lade sig gøre, at der er... Øhm, altså, der var et tilfælde, hvor alle syv børn af en... Jeg ved ikke, om det var en hags eller en troldmand, men de var alle sammen fuser. Okay. Men det kan der måske være andre årsager til. Det kan måske være en forbindelse, eller hvad ved jeg. Det kan man jo ikke vide. Nej. Hvem måske hun drukket et eller andet under en gravitet. Yes. Jeg ikke, der kan være så mange ting, der går galt, en elixir eller sådan noget. Men de, som sagt, som jeg nævnte før, så bliver de anset for at være anden rangsborgere, de opfordrer sig var mest i mokkelverdenen, ligesom Mrs. Fick, mm. som bor i nærheden af Harry, og som så hjælper ham her i bog 5, når vi når dertil. Ja. De kan så altså, som sagt ikke udføre nogen som helst form for magie, ingenting. Men de kan til gengæld se ting, som mokler ikke kan. Så mm. Fils kan godt være på Hogwarts, han kan godt se bygningen, han kan godt se de magi der bliver udført, hvis han tager ned til diagonalstræde, vil han nok godt kunne se sådan den utætte kedel, de der ting, ikke? Alt der er skjult for mugglere, kan han stadig godt se. Ja. Og øh, han kan så også godt bruge magiske genstande og så blive hjulpet af dem eller af magiske væsener. Vi glider så for far han har Madam Norris, fordi hun er jo en nisel eller hvad man kalder det, en sådan en slags speciel kat. Jeg ved faktisk ikke, hvad de kan. Jeg tror bare, at de er sådan superintelligente. Ja. Men, men hun er i hvert fald ikke bare en kat. Hun, det kan man jo godt se på den måde, hun opfører sig. Ja. Apropos læser jeg lige, at der mange, der har en teori om, at der skulle være et eller andet bond mellem Filch Norris, altså sådan et eller magisk bånd, ja. eller sådan noget sådan ud over det sædvanlige kinesiske bånd på en mærkelig måde. Nå. Men det har J.K. Rowling blankt afvist. Okay. Der er ikke noget der. Nej. Hvad om Norris er bare en klog kat? Hun er bare en klog kat? Ja. Okay. <laughs> og muligvis også en nisel, men det ja, altså, ja, ja. du siger, der er nok ikke... Men altså... Det er vel det der med det der telepati, man er bange for eller tænker sådan, åh, oh, de kan læse hans tanker eller hvad så. Ja, sådan det også. kan de ikke. Nej, nej. <laughs> det er det er også ret okay, vel så. Det er også bare fint, det er helt okay. Jeg har heller ikke skrevet noget den rent. Nej, men det kan de i hvert fald. De kan den her, altså anvende magiske genstande, som ikke er en tålstav, ikke? Mm -hmm. Så det gør måske også, hvis han har den her pen, som kan skrive for ham eller sådan noget, så kan han godt få den til at gøre det. Men det er måske også derfor han bliver så genert af at han skal gå op og gøre rent, fordi han kan lave en besværgelse, som gør rent, fordi Harry er sådan lidt, det tager jo ingen tid lige at, du ved, Pjarne. hurtigt lige at fjerne det her mudder, men det gør mm. det jo for ham. Ja, så man siger, det tager en time ja. ekstra, for jeg ved ikke, hvor meget mudder der er, det kan jo være, han overdriver. Jo jo. Men jeg kan godt forstå ham. Altså, det er jo pisseprokenet. Også uh, Rons eftersidning med ham mm. i trofærummet, hvor de skulle polere alle de her pokaler ah, og trofæer yeah. sådan noget. Det er jo også manuelt arbejde. Lige, så lige præcis. Altså, de vil jo gøre det på ingen tid med mm. et trullestav, men fils bliver nødt til at gøre det manuelt. Han er faktisk den eneste på skolen så blev det til at udføre manuelt arbejde, Det må score svært. Altså hvis man nyder det, er det jo fint, men det må også være irriterende. Det er jo ikke et job, som er særligt smart i forhold til hvad de andre kending. Det havde været smartere at en pedel, som rent faktisk kunne udføre magi. Ja, fordi han ville kunne nå meget mere. Altså det ville være meget mere effektivt. Helt sikkert. Helt sikkert. Men det er nok heller ikke derfor han er ansat. Nej, det er du nok ret ind. Ja, vi skal lige sige at den ekstra faktor der gør, at ja. vi i dag taler mere om det her, det er at vi havde jo en samtale for to kapitler siden om hvordan mokkelfødte kom til. Mm. Og der havde vi en lille snak om noget med noget voldtægt, Det behøver vi ikke komme ind i den her Nej. Bare roligt. Men, det står så uh, inde på Pottervik, at mokkelfødte de ofte er et uh, resultat af, at fusere har giftet sig med mokler. Og så okay. er magien, den er så sprunget. Den er jo så ikke været i de her scripts, men den er så sprunget fra fusernes forældre og ned i de mm. mokkelfødte. Yeah. Så det er nok meget sandsynligt, at en af Hermiones forfadre har været en fuser. Yeah. Og så er det sådan, at hun er blevet en hægs. Ja, det giver jo god mening. Ja. Det virker som den mest... man kan bære på det der magiske gen, eller hvad lige man skal præcis. sige. Lige Og så ligger det og slumrer, indtil de lige pludselig aktiveret, ja. bliver aktiveret ja. helt andet. Ja. ligesom, man kan bære på en sygdom eller ja, ja. en anden ting. Ja, eller måske få blå øjne, selvom alle ens ja. forældre har brune øjne. Præcis. Men der er i hvert fald nogle ting, der godt kan ligge og gemme sig. Kan man godt få blå øjne, hvis en spil. Nej, det kan godt være noget vores. Det, det er lige tror jeg meget. ikke, man kan. <laughs> Men nogle gange så sker der nogle det behøver vi ikke snakke med. Ah, nej. Det var nok bare en fejl. Jeg synes lige huske noget fra biologi med det der. Det er også Og så faldt jeg over en lille ting mere. Der stod en under fugser og øjnene på potterviki. Og det var en lille sjov historie om en fyr, der hedder Angus Buchanan. Mm -hmm. han, øh, han er jo så født ind i en troldmandsfamilie. Men han fik aldrig et brev. Han tog det og til skolen alligevel. Nok sammen med sine søskende, kunne jeg forestille mig. Hvordan han har fået lov som 11-årig af sine forældre, det ved jeg ikke. Men han er formået at komme hen til skolen. Han bliver så afsløret som værende fuser lige inden for delingskameranien. Men øh, han kaster sig så ind forbi hende pigen, som skal op og have hatten på. Og hiver den sig selv ned over hatten. Eller ned over hovedet. Og den fortæller ham så så, at han er en meget godhjertet dreng. Men han er altså ikke nogen troldmand. Nå. No. Ja. Og det er den eneste gang, det er sket. Det er ikke sket siden. Men øh, ja, det var ikke særlig sjovt. Og han forlod jo så skolen meget no. tårvedet. Ja. Fordi han havde jo håbet på, at han kunne overbevise hatten ja, alligevel. Ikke? Det kunne han jo så ikke. Men øh, det er så sket ingen gang med de her stakkels fuser-børn. Og så synes jeg også, det er interessant, at øh, Ministeriet for Magi, de registrerer dem ikke. Nej. De anerkender ikke rigtig deres eksistens. De er ret bligglade med fuser. Og familier har også tendens til at være pinlig berørt over at have fuser i familien. Hvilket familien Weasley jo faktisk også er. Fordi Ron nævner jo på tidspunkt, at de har en øh, fætter ja, eller onkel ja. langt ude, som er reviser. Ja, og ham taler vi aldrig om. Eller sådan et Lige eller andet. præcis. Sagt. Ja. Så det er man er ikke så velkommen. Ej, det er meget skamfuldt. Ja. ja. Så øh, den lille... Hvilket gør det endnu værre? Jamen det er det. En, en lille... Hvad kan, man, hvad kan man kalde det? Thumbs up til alle fuglerne derude eller sådan noget. Ja. Ja, vi, vi, vi ved, I er der. Ja. ja men det synes jeg, det er bare, det er bare en trist kapitel. Nå, ja. skal vi hoppe videre til frileg? Ja, lad os det. Yes, frileg. <laughs> skal jeg starte? Vi har fået et lytterspørgsmål fra en, der hedder Katja, og hun spørger, hvordan holder man egentlig nytår i den mægiske verden? Vi hører rigtig meget om jul og alhelgensaften og andre højtider, men vi hører ikke noget om nytår. Så det tænkte jeg lige, at jeg ville finde ud af. Og svaret er desværre, at der er ikke er så meget at fortælle. <laughs> De holder nytår ligesom alle andre. Oh, altså sådan, der er ikke noget. Hører, ja. ja, altså, øh, jeg kunne faktisk, for at være helt ærlig, ikke finde noget som helst om det. Seriøst? Ja, der er ikke skrevet noget om nytår wow. i den magiske verden. Der er skrevet rigtig meget om jul. Ja. Men der er ikke skrevet noget om nytår. I hvert fald ikke noget, jeg kunne finde. Gud, det er sjovt. Skriv endelig, hvis, øh, hvis du som lytter ved noget. Jeg tænker også, øh, altså i Danmark, der... Er, man går så forfærdelig meget ud af det, men det er jo England. Det kan jo være, man slet ikke rigtig går så meget op i det. Mås i venskabeligt lag. Altså fordi julen er jo familiens fest, ikke? I hvert fald i vores del af verden. Så det kan måske have sådan noget med det at gøre. At det bare ikke er en vigtig højtid. Mm. Egentlig. Ja, yeah, det kan godt være. Det ved jeg ikke. Men øh, når det er sagt, så kan jeg så fortælle, at de har ferie indtil efter nytår. Så de okay. holder nok nytårskoleeleverne hjemme i deres familier. Mm -hmm. Eller på skolen, hvis de er på skolen. Det er sandsynligt. Ja. Og så kan jeg så fortælle, og det grund til, jeg ved, hvor gammel Voldemort har været, det er, fordi mm. jeg fandt ud af, at han blev født nytårsaften. Mm. Den 31.12. det er jo, sjovt nok, mm. i 1926. Ah. Så det er hans fødselsdag. Okay, interesting. Ja. Blev han født lige, øh, altså, da det gik over til? Nej, det tror jeg ikke. Men på dagen så? Ja. Ja, det siger jo også, at man er. Jeg mener, at Melope føder om aften eller om natten, eller sådan. Så det er nok okay. der lige omkring, inden okay. kl. 12. Ja. Så det er lidt interessant. Ja. Ja, det er det. det er også lidt en speciel dag, ikke? Mm. For der er noget ved mod, og der er nogle ting, der egentlig ender. Så det er lidt sjovt, han fødes der. Ja. Yeah. Specielt. Nå, no. yeah. øh, så vil jeg gerne fortælle lidt om noget, der hedder Quill of Acceptance and Book of Admittance. men kan godt prøve at oversætte det. Det er jo så øh, accepteringsfjerpinden og øh, adgangsbogen. Og det lyder bare ikke så fedt på dansk, vel? men det er min meget hurtige lille oversættelse. Og vi har jo snakket en del gange om, hvordan man kommer på Hogwarts og det er jo også egentlig meget det her kapitel handler om i forhold til fæls og som jeg nævnte før, så skal man jo have et brev ting er jo, vi har jo snakket mange gange om det her med hvordan man kommer på Hogwarts ikke? Mm. og Harry han får jo at vide da han møder Hagrid første gang, han har stået skrevet op hele sit liv og så øhm, søgte jeg lidt på det her med får fuser et brev, kan de komme på Hogwarts og sådan nogle ting, det kan de så som sagt ikke men øh, der er en meget speciel måde man bliver skrevet op og det er jo så vi hjælp den her accepteringsfirepind og den her bog. Ikke? Mm. Jeg gider ikke sige det igen. Det er for langt. <laughs> Ting er, at der er et lille bitte tårn på Hogwarts, hvor eleverne aldrig någonsin kommer op. Og vi ser det ikke på noget som helst tidspunkt i løbet af no. bøgerne, men der er et lille tårn. Og inde i det lille tårn, der er der en lille bog og en... Jeg ved ikke, om det er så lille. Der er i hvert fald en bog. Den nok ret stor, egentlig. Der er en bog. Ja. <laughs> der er i hvert fald en, en bog. En drage... uh, uh. draglederindbundenbog øh I, uh, ukendt størrelse i ukendt størrelse <laughs> og en lille lillebitte blækpotte og en fjerpen. Og de er genstande meget gamle, og de blev så placeret der da skolen blev grundlagt. Der er ikke nogen der har rørt ved dem siden. De står der bare urørte. Og så ved éneste gang, det er fjerpennen, kan mærke at der er et barn som øvviser tegn på magi, så løfter den sig så og prøver på at skrive et navn ind i bogen. Nå. Yeah. Ja. Bogen er ikke altid lige med på det, for det bogen har lidt mere sådan eh øh, strenkrav om hvem der kommer med i bogen. Okay. den kan godt findes på Luxa hvis Nick ikke er enig med den her 4 om, at det nok. Så det sker for eksempel for Neville, at den så forsøger at skrive navnet i et par gange, uden at det så lykkes. Fordi som vi ved, så udviste Neville først rigtig tegn på magi, da han blev 8. Men han har jo så udvist nogle meget små puffs af magi i løbet af sin vand, om der var ikke rigtig nogen, har lagt mærke til det. Og det har den her bog jo så heller ikke gudkendt før meget sent. Men han blev jo så optaget, kan man sige. Og det er sådan, det foregår. Rektorerne, nogen af dem har haft sådan en tendens til at sætte sig op og så se, hvordan den her firepind så øh, agerer, fordi det er en meget speciel proces. Men det er jo også vigtigt, at det fungerer på den her måde, fordi så er der heller ikke nogen, der blander sig. Mm. Altså der er ikke nogen, hvis skyld det er, at det barn ikke bliver optaget. Fordi ellers så ville øh, forældre måske have en tendens til at komme og klage over, at deres børn ikke havde et brev. For eksempel i Fæltes tilfælde kunne det mm. godt have været sket. Men hvis man ikke har nogen menneskelig indblanding i det her, så er der jo heller ikke nogen, man kan give skrive. Er det så også den fjerde der skriver de der brev ud? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er Magonegård, der gør det. Ja, men så går hun op og finder de navne, der skal have et brev, måske. Ja, måske. Altså, der står jo sådan set, de er urørte, og der er ikke nogen, der rører ved dem. Så jeg ved ikke, hvordan man læser i bogen. Det kan være, at mm. man skal bruge en besværgelse til ligesom at se, hvem er det for det her år. Men det er måske jo hvad. Altså, der er jo kun 40 elever. Det kan godt være, en år. kæmpe bog, at de godt kan stå, altså 20 på hver side. Ja, det kan sagt en ting. Det kan godt være, der kan stå 100 på den side, ikke? jeg ved det ikke helt. Nej. Men jeg forestiller mig, at det er hende, der op, og simpelthen læser i den, om hun så får den til at svæve op, eller et eller andet. Mm -hmm. Og så får siden til at bevæge sig ved arkivet, eller sådan noget. Nå, det er lidt interessant. Ja. Fordi jeg havde faktisk troet, det var inde ved min for magi, at man mm -hmm. registrerede nogle magiske evner. Ja. Men det er det ikke så. Nej, det er det ikke. Det er, der er ingen, der bliver blandet i det. Det er Magikunde ja. i den her fjerpind og den her bog, og der er ikke nogen andre, der blander sig i det overhovedet. Det er meget fedt. Det kan jeg godt lide. Det ja. er totalt objektivt så. Jamen det er det nemlig. Ja. Og som sagt, den her bog den er lidt mere striks, så der skal lidt mere til. Men jeg synes bare, det var være sådan sjovt at forestille sig, at den der bog, der lukker sig sådan, nej, det er ikke godt nok. <laughs> ja. Det kunne jo også være skidt for Nævret. Han kunne måske jo faktisk være blevet endt som en fuser, ja. hvis ikke at han så havde ind med udgivningsmallagi. Så om han faktisk ikke var det. Men jeg kan fortælle, at øh, der er aldrig er en fuser, der har gået på skolen. Aldrig. Nej. Den er meget forpasselig. Altså ja. Så jeg ved faktisk ikke, at altså, det er lidt sjovt, det her med fælsing, at mm. han ikke har gået på skolen som barn, men nu er der som voksen. Det er sådan modsat verden, ikke? Jo, det er rigtigt. Det er bare sådan et pusigt, hvordan han overhovedet har vidst, at Hogwarts var et sted, han kunne komme hen. Mm. Han har nok hørt om det fra sine forældre, men det er alligevel sådan lidt, hvorfor ville man have lyst til at komme hen på en skole, men aldrig have været yeah. som voksen? Ja, det er det ikke. Nej. Det var lige ja, Nej, men det er en god nok tanke, men øh, jeg tænker, vi skal til at runde lidt af. Mm -hmm. Så må vi snakke videre om det på et andet tidspunkt. Mm -hmm. Men før vi runder helt af <laughs> med vores citat, <laughs> så har vi lige lidt et reklame, ja. som vi gerne lige vil gøre. <laughs> Og det er fordi, at den 6. i 3. det var den 6. marts, den tirsdag, kl. halv fem, der laver vi et øh, lille liveshow på Silkeborg Bibliotek. Vi ved ikke lige helt endnu, hvad temaet skal være, men vi har mange idéer. Ja. Så vi skal nok finde på noget spændende. Ja, men det bliver jo selvfølgelig en mini-sode. Ja, mini det format, bliver ikke ligesom, et jeg kapitel, jeg nej. vi gennemgår. Fordi der er så mange ting, der kan indvirke på det, ikke? Det er nemmere at sige analysere <laughs> på den måde, som vi gør nu, når vi bare er os to. Ja, så, ja vi tager et tema, og så udfolder vi det tema, som jeg gjorde for de andre mini-soul- eller episoder ikke? Men øhm, i hvert fald så øh, den 6. 3. kl. i Silkeborg. Så hvis man er i området, eller meget tæt på området, <laughs> eller, har eller har lyst til at køre, til området, så øh, vil vi da blive glade for at se jer. Det er helt gratis, ja. skal det lige siges. Helt så. sikkert. Og biblioteket er også helt afklaret med, at der kan komme udefrakommende. Ja, ja. De har skrevet, at alle er velkomne. Lige præcis. Yes. Og så har vi den 27. marts et lille projekt, fordi der er vi blevet inviteret i musikhuset mm -hmm. for at se Harry Potter og himmelighedens kammer med symfoniorkester. Mm -hmm. Glæder jeg mig vildt til. Jeg har jo kraft haft ærende at se den første film, så jeg glæder mig rigtig meget til det... at se, hvordan det fungerer. Det kan jeg godt forstå. Jeg var inde og se det sidste år, år. Mm -hmm. det var vildt fedt. Men i den forbindelse, så vil vi gerne lave et særafsnit om den oplevelse. Mm -hmm. Så øh, vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få nogle interviews med nogle af jer lyttere, som måske har været, eller måske skal ind og se det. Det er ikke sikkert, at har besluttet jer for det endnu. Der er stadig billetter, men hvis I skal ind og se det, så vil vi meget gerne høre fra jer. Fordi så vil vi gerne spørge lidt ind til sådan, hvad jeg synes, var fedt ved oplevelsen efter og før, måske sådan noget, hvad man glæder sig til. Er der en specifik scene i filmen, man glæder sig til? Eller hvad man nu ja. kan være? Vi har ikke lige fået pointe, et pointe er, at vi gerne vil et lille interview før og et lille interview efter. Ja, det er min pointe. To små interviews, <laughs> ja. som er meget stille og roligt. Men det er bare for ikke at gøre det for afskrækkende. Ja, jeg tænker, ja, ja, ja. selvfølgelig. Vi håber, I og at stille <laughs> det <kan laughs> det er jeg prøver at sige. Det er meget stille og roligt. Vi meget afslappet. Ja. Hvis vi selv skal sige det. Hvis vi skulle se os nu, hvis det ja. <laughs> søndag aften i afslappet tøj og uden make-up. Ja, det kunne faktisk ikke være mere afslappet næsten, tror jeg. Men nej, det ville vi gerne. Og så vil jeg også gerne sige noget, som vi har ikke har sagt længe. Hvad er det? I må gerne gå ind og give os nogle stjerner. Nå ja. Eller nogle anmeldelser på iTunes, fordi det er så dejligt. Jeg kan se, vi er lige pludselig kommet op på listen igen. Ja, er vi har været forlige. ude noget tid. Ja, det tror jeg. Men det måske også, fordi vi ikke har lagt noget ud i noget tid. Ja, det tror jeg også har en effekt. Ja. Så det er dejligt. Ja, det er dejligt at se. Jeg håber også på at lave nogle andre sjove ting i løbet af foråret. Hvad det lige bliver, det vil tiden jo vise. Men vi satte på at kunne sætte nogle flere projekter i søn. Her i løbet af det næste halvår. Nu er der lidt mere ro på sagerne, ikke? Jo. Så hvis man har en idé til noget, så skriv endelig. Helt sikkert. Vi er mm. åbne over for en masse forskellige ting, Sarah. Ja, det Og skal vi så slutte af med et lille citat? Ja, det synes jeg. I dag har jeg valgt et. Mm. Og øh, det er måske lidt opvagt. Og lidt dystert. Men <laughs> jeg har valgt det en skrift, som står på væggen til sidste kapitlet. Oha. Okay. Så og skal du også... næsten sige det på sådan en creepy måde. Ja. Det, jeg ved ikke, om jeg kan det. <laughs> det kan være, at det bliver sexet. <laughs> <laughs> ja. Ej, det er altid selvbevist. <laughs> okay, jeg prøver. <clears throat> oh. <laughs> Hemmelighedernes kammer er blevet åbnet. Tag er i agt. I som er aftærens fjender. <laughs> slange knor! knore, ikke? Nej. Okay. <laughs> Vil du prøve igen? Ja, okay. Jeg prøver lige en gang til. Nej. <laughs> Hemmelighedernes kammer er åbnet. <laughs> skal jeg prøve? Ej, jeg kan okay, godt. Okay, godt. Okay, godt. Men hvorfor skal det være en slange? Er det er jo ikke en slange, der siger det. Nej, men det er jo sådan lidt... Ja, okay. Hemmelighedernes kammer er blevet åbnet. Tag af i agt. I som er aftærens fjender. Ja, det var bedre. Var det bedre? Ja. ja. Også lidt sexet. Men man, kan ikke, man kan ikke lave sådan en slangevisken, uden at det bliver sådan et... Men ja, man kunne have gørt sådan en... Hemmelighedernes kammer er blevet åbnet. Tag jagt. I er simpelthen <laughs> Det her det er rigtig creepy, hvis man, som jeg, hører podcasten, man ude og gå i skoven, ikke? Fordi sådan, så kommer den der viske ja. lidt sådan ind over. Hemmelighedernes kammer er Åh <laughs> <laughs> oh, ja. Nåh. Okay, hvis vi tak for yeah, me, i dag. Ja, det vil jeg synes jeg skal. Godt, tak for det. <laughs> Once again, you are strong your gifts, gift to gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen.